Ботанік Невілл Фоукс знав ціну своєї вроді і намагався підкреслити її зачіскою аля Олександр Великий, запозиченою у стародавніх бюстів македонського владики, щоправда, його подобу помітно псував ніс, куди більш орлиний, ніж у Олександра. Протягом двох діб, за братусевим часом, він виконував розвідувальний політ на одному з атмосферних ракетних човнів корабля 3Г. Він чудово вправлявся з цим апаратом, і фактично був єдиним на космольоті, якщо не рахувати членів команди, хто міг виконувати такі польоти. Отже, цілком природно, що саме йому доручили завдання. Хоча сам Фоукс, здавалося, не був від того в захваті. Повернувся він живий і здоровий і не міг утримати широку посмішку полегшення. Його піддали опроміненню, щоб стерилізувати поверхню еластичного комбінезона, призначеного для захисту планетольотчика від згубного впливу зовнішнього середовища. Оскільки тиск усередині корабля і зовні був практично однаковий, жорсткий шарнірний скафандр, призначений для виходу у відкритий космос, не знадобився. Ракетний човен було піддано інтенсивнішому опроміненню, а потім його запакували у пластиковий чохол. Фоукс гордовито демонстрував кольорові знімки яких він зробив чимало. Центральна континентальна долина вражала такою родючістю, якої на землі ніхто не бачив. Річки повноводні, гори крутій, укриті снігом, який весь час горів під променями одного із сонць. Рослинність, коли її освітлював лише Лагранж-2, мала якийсь бридкий вигляд, нагадуючи своїм темним кольором закипілу кров. Та ледве сходив Лагранж-1 – або коли в небі сяяли обидва сонця, яскрава буйна зелень і блиск незліченних озер, особливо на півночі та півдні, поблизу окрайки пустельних льодовиків, створювали картини, що мимохіть будили ностальгію і змушували стискатися серця. Подивіться на ну, оце, сказав Фоукс. Він показав фотографію, зроблену з бриючого польоту. На ній була зображена лука, вкрита величезними яскраво-червоними квітами. Враховуючи сильне ультрафіолетове випромінювання лагранжа 1 фотографувати довелося з дуже короткими експозиціями. Тому, попри велику швидкість ракети, кожна квітка виділялась на знімку різкою контрастною плямою. Слово честі, сказав Фоукс, кожна квітка має чи не 2 метри в діаметрі. Науковці з неприхованим захопленням милувалися квітами. Потім Фоукс додав, звичайно, ніякого розумного життя. Шеффілд позирнув на Фоукса і в його очах промайнула злість. Кінець кінцем життя і розум це його, Шеффілдова, парафія. Звідки ви знаєте? Подивіться самі, сказав ботанік. Ось фотографії. Ніяких доріг, ніяких міст, ніяких штучних водоєм, ніяких ознак людської діяльності. Це означає ніякої машинної цивілізації, мовив Шеффілд, більше нічого. Навіть мавполюди вміли будувати якісь халупи і розпалювати вогнища, відповів ображений Фоукс. Континент у десять разів більший від Африки, а ви літали над планетою всього два дні. Багато чого ви могли і не побачити. Не так багато, як вам здається, палко заперечив Фоукс. Я пролетів над усіма великими річками від Верхів'я до Гірла і обстежив обидва узбережжя. Якщо б десь і з'явитися поселенням, то тільки там. Коли прикинути 72 години на два узбережжя, по 8 тисяч миль кожне, що лежать за 10 тисяч миль одне від одного, та додати сюди ще багато тисяч миль річок, то ви здійснили вельми поверховий огляд. «Навіщо ця балаканина?» – втрутився Саймон. «Гомо сапієнс – єдина розумна форма життя, яка виявлена в усій галактиці, а це сто з гаком тисяч планет. Імовірність того, що на троє існує розумне життя, практично дорівнює нулю». «Он як?» – сказав Шеффілд. «У такий спосіб можна довести, що і на Землі нема розумного життя». «Макояма», – не здавався Саймон, – «у своїх повідомленнях не сповіщав про якесь розумне життя на планеті». А скільки він мав часу? Це те саме, що покопирсатися одним пальцем у копиці сіна і доповісти, що голки там нема. «О вічний всесвіт!» – роздратовано сказав Родрігес, «Що за божевільні суперечки? Будемо вважати, що гіпотеза про існування тут розумного життя не підтвердилася. І облишмо це. Сподіваюсь, ми ще не закінчили дослідження?»